Olan tu khayrun minan-nau. As-salatu khayrun minan-nau. Namazi është më i mirë nga gjumi. Namazi është më i mirë nga gjumi. Jan këto fjalë të cilët herrat nagim buzasin ambël nga goja e muezinit. Ato chain më specitërenen atas. Ftojnë qdo këndë që e nje mirë se sa peshon kjo fjallë. I apin drit rrugëve të erëta të ftohta në këtonet dimri. Ato thujen qdo pënges të ngurt, e po me atë forcë këthejnë si mëndaf shqy për këdhelë. Butësia e ti nuk të më bërthen rëthështrati, por të e pëgudzim dhe të nëzit që të eqësh në koridore të dritës. Në këto koridore, që i hapën këto fjallë pregojës e muezinit, është premtimi i bujarit, më shiruesit, se kush ecën në ersiren e natës drejt këtyre fjallëve, do të ndryqohet me drit në ditën e vështirë. Këto fjallë me këto premtim janë ato që i hapin jet e kuptim fjallës së sabahot. Përjetohet kjo adhurim, ndjehet i dashur, i ëmbël, i letë, i qetë plotë dritë e plotë jetë, fuqia e ti letëson qeljen e kapakëve të syrit. Drita e ti ndryqon e rësiren e natës. Ngrotësia ti e butë të vtohtin e akull të ditve dimrore. Qetësia e erotë e vtoht për sabah të kthejet në rrug plotë dritë e jetë që zemrën të pulëson. Dhurat e qmuar për që do të zgjedhur nga mbreti i botëve, dhurat të vlen më shumë se bota e çka në të me këtë dhurat pastron shpirtin nga hipokrizia e munafikëve lartson gradët në ditën e shpërblimeve e si të mos lutem o Allah të falenderoj për mirësinë që më ke dhuruar me kësaj rësave mënderove të emrin tën ta të kujtoj thirrjes së begat unë ti përgjigjem o Allah mos më privonga kjo mirësi e kësaj bote Në gjennet duhet të shkoj, me mëshirën, bujarin, e faljen të ndhe o Allah. Selamu alikum u Rahmetullahi u Brekadu. Të ndërruar miqë të akojmi dhe sot në emisionin tonë Ruga Drejt Allahot. Jemi në ciklin e emisioneve në koncepte këndërtohet edukatëa islame herëse shkoj, ne ishim në një takim shumë të rëndësishëm dhe për të arsyje e tym dhe rregullim dhe për, dhe e, atë strukturën e misionit on rrugë drejt Allahut, po prononcim që kishte respektimi praktik, individtare i cili ka lidhje të ngushta dhe të forta me popullin shqiptar. Ishi mami Buhanife rahimahullah, allahum shiroft. Emi kthyr përsëri në të njëjtën struktur për të vazhduar me të njëjtat koncepte me të cilat ndërtohet edukata islame. Sot për çfarë do të flasim? Për jetimin i adhurimeve. Ajo koncept që duhet rregulluar, a duhet saksuar, a çfarë problemesh kemi ne me pritimin e adhurimeve? A duhet vërtet që adhuri përjetohet apo thjesht një urtë që un do ta kryej dhe mjafton me kaq? Me këto pyetje dhe për të të tjera ne do të jemi përsëri, se si si, si gjithmonë, me hocën e nderuar Enis Rama. Hoc, mirëserveta. Mersi xhej Allahu. Ami dhe hoca Allah nderoft. Mbasë të, të takimi që ndoi ishte pak që mund bëjmë për dietaren e Njohrit Buhari rahimullah për detat që kanë shqiptarë për të një fuqisë më shumë këtë dietar, ne më kthyer pse si sot hox për të vazhduar me një koncept tjetër, me të ndartohet edukata islame. Ndoshta rëndësia e madhe që ka edukata islame ne në... pogodasim fort këtë. Nuk mund të ndahemi më një herë për këtë. S'mund të ndahemi. Sot do jemi me përjetimin e adhurimeve. A kemi një obligim që të përjetojmë adhurimet apo mjafton thjesht imit urdhuar të i kryejm ato? Bismillahi rrahmani rrahim. Allahun falenderojm dhe, dhe vetëm falen për ndihmën dhe falë kakejm. So i përkët temës që ky vendosur që son të tradhëm së bashku, mendoj se është një prej temave të, të rëndësishme. Kur thamë të rëndësishme, nuk duhet të them se çdo temë e rëndësishme. Kjendru, por... Po, por më të vërtetë është shumë e rëndësishme nga se ë në Islam ju do aduroj. Që son të jellaula na ka ngarkuar me të është mjetë, përmesë të si sënua të arrije qëllimit saktuar. Dhe... Kjo e dhurim që ne i krymë për Allah në Zogjel, më e rëndësishmja në këdrejtim, dhe më interesant e është pranohet e ka Allah Gjellevale. Nëse nuk pranohet, atër është lodhje. është diçka që jemi lodhur, kemi ngarkuar vetëm, por nuk kemi arritur qëllimin e dur. Dhe djetarët e samë kërflasim për pranimin e adhurimin e nga nga Allahot Azzogjall e lidhin me realizimin e qëllimit, jo me kry në veprimin. Mm -hmm. Pra ndaj, pranimin, shaj e pranimin serioz e nuk është e ke kry... Adhurimin apo jo? Ja? Po, nuk është kjo shaj. Po, kjo është rrug për të pranuar, se pa e kry që, ka ka, që fa dhe të pranuhat. E duhet të kryet për të, për të fut në procedur për pranim. Mm -hmm. E është rëndësir me padyshim. Nështë nuk ka problem pa veprim. Pa kryrëje. Por ashtë veprimi, i vetmi, që duhet në bështetim e logaritme në tesë, Allah e ka pranuar se e ne kemi bërë ju. Andaj djetarët e, islam, përmendin, do të tëtë, realizimin e qëlimin nga këjë badet. E kur themi veprimi dhe qëlimin, asë që nja, jo nuk janë një. Jëndë nësa qëlimin madhore, që Zotë Gjellegjerallu i ka kërku arpenjeve, që të realizonë, për të cilat nuk paremendohet as besimi, as jeta. Dhe ato qëllime nuk mund të realizohet ndryshe, përvecë e përmes adorimeve. E të sa njerështojë, nuk ka më rëndësi namazin, më rëndësi zemre e pasër. I thimi se nuk ka zemre e pasër për namazin. Ese Allah e ka kushzu zemre e pasër për namazin, për të pasur zemre e ka bërë Allah gjelëve namazin. Apo? Për ndaj, oshqimi nuk është qëllim në vete, ësht për të për të marr fuqi dhe për të pasur simbi me jetu. Qëse ndjriu han han han han han po prap vdes Gauria. Çfarë kuptimi ka ushim? S'ka realizuar. S'ka realizuar, ai ka po veprimin e turshut e ka kry, por nuk e ka realizuar qëllimin nga ky veprim. Apo andaj për shembull njerëzit për ta fikur etjen, qëllimi vetë është fikja e etjes, nuk mund të jetosh e etj. Po tash edhe kur do me fiketë nuk nuk pën çdo gjë. Po është uji ai që fiket etjen atë ndaj lidhjet të ngushta që kanë me njëri-tjetrin. Kjo është mësonica ta kuptojmë. Allahu xhallahu ka përcaktuar qëllime. Duhet ky qëllim të realizohet, duhet kë kë kë kë. Pasi këto qëllime ju duhen për t'u formuar si njerëz si rab të sipërta Allah të Allahut azhajal. Nuk mund të formoheni në këtë mënyrë ose nuk mund të realizoni këtë formim të kërkuar, nuk mund të bëheni rob si duhet për Allah xhallahu ala, nëse nuk i rrëni këto qëllime. Dhe nuk mund të realizoni këto qëllime. Në qovë se nuk bëhet kjo për mes adhurimeve. Do të tëtë, kemi veprimin dhe, dhe kemi qëllime. To e kemi dy pika, që duhet të lidhë me zvete. Veprimi dhe qëllimi. Po, veprimi dhe qëllimi. Mirë, për gjatë rrugës dhe dhe të qëllimi, uh -huh. janë në disa përjetime. Uh -huh. Që ata që kanë goditur në qëllim, i kanë përmandur. Dhe në qovë se ne nuk i përjetojmë këto ndjenja, Ja më kuptu se nuk kemi drejt në qëllimin e dukëshkuar. Ne jemi duke, duke vepruar, por nuk kemi nuk kemi Ndrejt. sigurt se do të arrijmë qëllimin për shkak se përgjat rrugës ata që kanë arrit, kanë përmendë stacione për etime, kanë thënë se këtu është një mal, këtu është një kthes, unë s'po isha. A tër os ata kanë qenë gabim ose ne jemi gabim. Për shkakun ne kemi rrugën Prishtinë-Tiranë. Po. Apo të rrugës së një orë. Është një orë rrugë i bie nga këto qytete, i bie nga këto fshatra, duket kjo, këtu është një kthesë, normal. Dhe çdo kush i karaksoi rrugën, çdo kush të flet për të njëjtat pamje. Është pamundsme. E kam pa këtu, e kam njëjtë. Ta vëdi kush na do me përshuar rrugën përzi në Tiranë, mirëpordo që e përshuar rrugën Tirana Elbasan. Ato janë falë kjo rrugë tjetër. Jo jo ja, kjo. Po jo se ky tunel nuk ka këtu është këtu. Apo, e kështu të një nga njëre, shtu i hemi me se lefin, me të parët. Ata thunë se unë jam nisë me këtë vepër për këtë qëllim. Dhe rrugës të gjerajnë në mëzdoja, i kje pa, jo si kom pa. I kom pa këtë, jo, këtu e në këtë rrugë, këtu, këtu nuk e në këtë rrugë. Andaj, duhet të thëmë se këtë e kam për qëllim, që të edukohen muslimat e kësaj kohë. Se, duhet të përjetoj Arriti e në qëllim. Atër përjetimi, mundë themi hodgjë, mundë tjetë shpirti i këti u i thimi? Po, pa, pa tjetër. Dhe duhet pa tjetë të kemi me shpirtë? Pa tjetër. Tjetojnë, në më thë. Duhet adhurimit këtjetë. Për ndryshe, për ndryshe, se adhurimi, a, a thash, është mjetë. Mm -hmm. është mjetë. Që është rulli i mjetët? Të bartë me komoditet dhe e në qëllim. A po? A kemi sot mjetët? që njërët u të thujme tu, po. që nga gomari, e kali, e devja, e pas taj kemi mjetet, e tyrat, makinet, e tyrat, e tyra, dhe të tira, dhe në ato më konforme. Apo? A dhurime që Allah u Gjallahu Ala, ne i ka përsahtu si mjetet, për të arrit dhe në qëllime, jënë mjetet më konforme, më komode për të rrinë qëllim, nuk ka më komode. A të të më të më të më të mundshme, për të rrinë qëllim. – është e qartë? – E qartë, e qartë? Mirë. Në qëfë se ne kemi një për marë shamullë konkretë, do të bëjmë një rrugë për, për Stamballa, kërës të imesh për thema, është një rruga gjatë. Oh. Dhe dikur është të ndëshaj, -ndëshaj unë e dëshaj që ti e shumë komatim rrugës, dhe dua që me dërrejt ta kesh një makinë, me dërrejtë shumë shumë luksozë për të arinë qëllimë. Dhe për të ja, adho në pyem makinë më të njohur, një Mercedes, ama shumë luksose, shumë shumë domthonjë konforme, e rehatshme, e modelit fundit. Dhe pas një kohë që fort ndodh, ai pret miku që t'lejmërohesh nga Istanbuli, ta falenderosh për makinën që ta kanë dhënë për komoditetin e ofruar gjatë udhëtimit. Dhe ti që shkon te thur, është thjera e parë e fundit që kjo makinë mjaftoj. Pse çfarë ka ndodhur? Nuk takon këtë ka që në rregull. Po. Po o kam kaluar kjo makinë. Pse çfarë kë por? Përna e ka kompletorën, e ka lidh makinë dhe e ka të makinën dhe ka trik makinën vetë dinë Stamboll. Ai thotë, vëllai, ti nuk kosh për turhiq, është dash të ulesh mbrapa dhe këtë këtë ta porrësh kët mjet. Andaj ndajm i ngarkuar me shumë udhërime. Allahu thot jeni të kënaqshëm këtu na po themi po si brokosta se na i këna borë durimet. Jeni tu i bojt. Jo mm. Allah, ajo është mja që duhet ndezet tesmë për para. Apo andaj pritëmesht mbra na mjetet. Kë nuk është tam. Mbra nuk është nuk është e jashtë. Andaj njërë kanek për shemb thot disi kur falon çabë, është vërtejta, e vërtetë ai pa kurim që jamikurean pastaj mami këto të gjitha relative. Ase knacidhia durim në kosti jashtyre është brand aty. Apo nuk kurzohet me rrethana, nuk kurzohet me disponim nuk, por sa të futesh te me automatizëm aktivizohet komoditeti rahatia. Nëse çuftë nuk aktivizohet, atëherë kimi punoj me përdorim me këtë mjet. Ose më duhet të herhiq, ose më duhet të shty, ose i, ose kërkoj një specief të caktuar, ndonëse kemi një specief ndoshta më të, por së më pak diçka nuk është duke u përshtat. Kërkoj një përshtatje me mjetin që ofron konformitetin dhe komoditetin. Dhe kjo shambon me këtë makinë është pikrështë aja që Selefi e kam pasë për sëlim të këtë përjetimi dhe shie. Ka një shie kjo. Në falë kur dënti të mbëlsuhështë, qëfar hanë? Shëqerë. Chokolon. Normal. Ne po obre shëqerë, po një qysh... Hidrë. Hidrë është të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Andaj, mjeti që nashpia dheri të qëllime, është adhurime, i që duhet të ofran një komoditet, dhe rahati, dhe qëtsi, dhe mbëllësi, dhe thotë që garantojnë me leci arritin qëllim. Në që fse këto mungojnë, atër e kemë mungjes të kuptimit dheri të adhurime. Hoxë, nëse qëllu që më vërtet e mbar të adhurimin dhe nuk janë futur në të nuk e përjetoj, mos valë më mungon qëllësi i të adhurimi i këti p në të them nuk dënomi gjithçelcet, po ai çelsi vërtet si ta përjetojnë durimin. Përjetimi i durimit ndëruar në në nuk është i lehtë. Ëh. Desi Allahu Xhela u Ala nuk na ka dhënë falas. Për shkak se është ka një kosto, ka një çmimaj. Dhe vështirës sort i gatshëm rrobit të paguën koston praqë edhe për tën komunitetin. A ne çelesh çmimi i përjetimit e durimit. Por është që robi të zhvešet nga gjitha aftësijet dhe mundësijet i personale, dhe të kuptojnë se kjo e dhurim është dhurat hynore, edhe nga Zotit, nga sa Allah e dhënë këtë ropë. Mm -hmm. Dhe të të nuk duhet të kuptojnë si një gjërë, po nërmallu në po falem, po nërmallu në vijin falem, ja, s'duhet shumë nërmallu. Sa ma të i për e normalizojmë kjo një badetit, dhe nuk e kuptojnë si një dhurat të vazhdojmë nga anë Allah të të gjellë, për aq e privojnë vetëm nga dërime. Për në këtik, këtë më li namazë, subhanë Allah. Allah më ka përzjedhë që vitë që ndërësët për ati i këtu. E të lutëm, më ka dhenë fuqi, nëse ka pasë më zi të smurëm, e thfalem shtëpit, të privojnë nga gjemate. Ka pasë më zi të angazhojmë i punë tjera, në të shëtë me ikë namazë. Ka pasë më zi, ka pasë më zi. Për Allah më ka liruar nga gjitha këto e, pengesa dhe m në pas këndëruar Allah o shunë, këse kjo së të këtë bëj asme menqërinë time, asme aftësinë time, asme pasurinë time, asme asgjë, shveshin nga të gjithë, të këtu rëthana, apo, dhe i dërzosh Allah duke pretu se ajtë ka përzgjedur, nga se ajtë përdojnë prejteje me ndëgju, duke i thënë, Elhamdurillahi Rabbil Alemin. Allah i robi, kër nga gjithë të këtu liruvat, dhe kuptonë se është përzgjedhe hunore, Me lehenë Allahu Gjallahu Ala, filan të dherë dhe nbetemë bëlsira. Filan nga hapët e parë, filan të ndinë komitetin dhe rahatinë. Por në që ofse filan një rutinë, por nërmalu në falem, zë kunishë falem, e rëdhkua falem, por në prejtën të së këtuar. Për lemërë të këtuar. Allahu Gjallahu Gjallahu e ka përmenë në Koran, kër e ka dërgu për pegamberin së në konflatë. Qatë Allah Jalla wa'la, «Lakad menna Allahu alil mu'minin» Allahu i ka begatuar besimtarët, kurva qa dërguar pegamberin. Në hmm. thëmë, a janë di më ne këtë begati? A janë di më vetën të nëse, sa so, so mirët <tut> ka bo Allahu, kurva qa dërgu pegamberin së so, së sërpë. Par mëndërën dërguar për shambul, uh, Allahu Jalla wa'la, ta kërse zbiët Qur'anin bënë jërsë, këj është li ibrimë. E këptua drejtë, jo, se kuptuat ju dënej. Si do të kuptonin? Nihera kanë duat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Wa qalen ashabu, që kanë qenë të zotët e djues arabë, ekspertë sa njësti se çik kanë qenë. Niheru wa qalen ta kuptojnë vet Kur'anin dhe kanë bërë me duar të ngritura. Ka zbrit ayatit i surës En'am. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun ata ata se kanë besuar dhe nuk e kanë vesh besimin e tyre me padreshi nuk e kanë nyjllos me padreshi të tillu takon siguria dhe udhëzimi dash fu në domën e tij tash asabt kjo është seobi i madh kjo është arritje e madhe siguri nga dënimi siguri nga devijimi siguri nga galërimi Allah xhallahu ora udhëzim këtë botë udhëzim botë din ka xheleti am bash një kusht është një kusht ata që nuk e kanë nyjllos besimin hmm. me padreshi tash vetë firon në dhullm jo tëra jetën vetëm të fjalën e dhullm kanë mbet ashabë duke shtrutu kush janë këta e njëri ka thonë një ata që s'kan bue shkakt asnjëherë e thirr gallu ju janë këta në kategorikë këta kanë mbet por nuk po di kush janë këta kanë mbet me ciklet kush janë këta njerëz kur doli pejgamberi sa më tha a a ndini duke diskutuar ti kujt është po ja rasulullah si ti apoim ti ajti s'po kuptojm thaa po tinë shirkeli e dhullmëdhij ka than Allah se sorumlukon shirku është padërsia më e madhe. Osere shumë dhirt. Po shiko sot e komplikuar ku nuk e dit. Po thonë të më thonte Allahu xhelaluhu para mend këtë më ndërrua. Un kërkoj gaju agjërim në 1 muaj. Po cilë zot? Ti kërkoj. E. Kërkoj e cilë është ai muaj? Do po detyrohem do detyrohesh të agjëroj 12 muaj. Për të kërkuar cilë është ai muaj që Allah ka grupunë e vajzën allaunaka kursyen në më të mirën mos keni frikë jomse me kët pegatia asoj ke pegatia ka kërkuan ngani që të folemi apo po si të folemi tash do, jo, jo, jo, so, ma, jukësht. so, do të çdo në kamp jo dikush vjen tot jo në kamp do të ulur dikush jo ulur do të mkok më natë sa më të premundon veten më adhrim më mirë jo kështu jo sa verzionet e kishë ata gjithë do të ishin dosta po pronuara naka kursyren nga tër kjo lodhje dar dar ngatter që eksperimentim. Ne ka kursyer nga gjithësa këto probleme me dërgimin e ekipit nga Amerikë. Ç'ështëo falli? Shumë mirë. Po të mbledhën të gjithë doktorat e botës, të universiteteve më prestigjioze në botë, apo dhe të përcaktojnë për shemb, ëh, sasinë e zëchatit. Ëma ato ç'e Allahu e di. A do të arrijnë Ka arra logellore ka thonë, keq ka u kom jepë, e pasroni me kaqë dhe jeni kliruan nga përlësia. Nuk kërë, subhanë Allah. A po, andaj, a e prejtujmë në këtë begati të këti mësimi, të këti udzimi, a e ripertrim para qdo adhurimi këtë mirësise, pse e ke falë Sabon, nuk do të tëtë se e ke falë në drejken, por për qdo namaz është një udzim ekskluziv për ty. Nuk është udzim një herë e të ashtë kalonë, jo, jo për çdo herë kur thuaj alhamdulillah, i ka para prit kësaj një udhzim nga Allah xhallahu teuara të ka uzuar se thuaj kështu. A ndinkë s'u mati për të nin kët begati te kët udhëzimi dhe te kët kujdes hynor për ti nga Allah xhallahu teuara as më tepër i hap rrug për hetimet. Në ky çelës kristal hatë. Kjo është vërtet mm. po. Nëse përjetojmë që kjo është mirësi për Allah xhallahu teuara. Po. Misho do vimë një pyetje tjetër por duke u shkụpitur në hapsinë si, e parë, kthehemi te pyetja, se çfarë shenjë që ndërsojmë thënë ne duhet ta pritojmë mirë? Mund të themi që e pritojmë hoxha, por nuk po për diash përjetimi i duhur apo nuk është i duhur. Kthehemi menjëherë mbas, pa shohur opinionet e vëzhguesve tanë të tjerë. Ndërruar miq. Çelësi i adhurimit thë hoxha, që mos ta marrësh në krah adhurimin, por të futesh në të brendë ish të ndjesh vërtet se kjo është mirësi dhe begati prej Zotit Madh. Le të shohim opinionet e vëzhguesve se si konceptuar në ta këtë përjetim, dhe kësemi për së institutit për vazhduar pjesën e dytë. Normalisht adhurimet kanë jetë, nëse nuk ndjehet adhurimi, nëse nuk ka jetë, nuk ka gjëllërinë të, atëhere këthehet në veprim mekanikë, dhe veprimi mekanikë në fejnë tonë ka të shum mangësi në këtë adhërim fjalë, nëse është i tillë adhërim, vetë është thjesht veprim mekanik. Dhe nuk duhet të jetë një adhërim i muslimanit thjesht veprë mekanike. Nëse nuk ndjehet ajo dhërim atëherë do, do të thotë që shpejt ky adhurim do të shohët, nuk do të veprojmë. Shenjat e adhurimit të prjetuar janë të shumta. E para është që direkt personi në momentin që ndjen që do të bëj një adhurim dhe prjeton adhurimin, shkon me shpejtësi drejt të adhurimit, e bën me kënaqësi këtë. Dhe gjatë adhurimit ka kënaqësinë dhe prjetimit gjatë adhurimit, gjatë gjithë veprimit është i përqendruar në këtë adhurim dhe kur kalon adhurimi është të më afër Zotit është më i kënaqur dhe më i përkushtuar, më i devotshëm dhe kështu që ndjen kënaqësi. Normalisht rrezikojm shumë kur nuk përjetojm adhurimin. Uh, nëse sprjetohet adhurimi atëherë do thotë uh, që sevapet apo mbulimi i këtij adhurimi apo detyrimi që ne kemi kryer është thjesht mekanizmi që po u krye adhurimi ndërsa sevapet uh, janë shumë mangut uh, ose më saktë në varsë të prjetimit adhurimit vin dhe shpërblimet e sevapeve në fjal sikurse thot profeti Alayhis salam në kuptimin e një hadithi që jo çdo kush që futet në namaz del me 100% të sevapeve në fjal kështu që ka prej tyre që mund të marrë 90% të dhjetë, dhjetë, apo izetë, apo ngele të fjesht mekanizmi o krye detyrimi, adhërimi dhe me afton me kajtë dhe se vapi, apo njësia, apo gjëhe me madha, frimi drejta lahut nuk arrihet në këtë loj adhërimi adhurimet kanë dhjetë shpirtse nëse nuk do të ishin të tilla nuk do të ndikohen në në, në pozicionin e besimtarit. Adhurimi ka të bëjë me një adhuring anë shpirtërore që ushien atë, edhe me, këtë, me adhurimet ushiejnë shpirtin, duke ushqyer shpirtin reflekton edhe pamjen trupore njeriu. Ase një kur përjeton adhurin, bësh ndjeshmëri më mirë, mundohsh ti të bësh dhënë adhurin tjetër plus asaj aty adhuri që ke bër. Em fjelen pasojë të mira, apo pozitive dhe i shmang ato negative. Sigurisht ju mbazem dhe përjetojm shumë përjetojm shumë keq në momentin e një adhurim nuk i kemi dhënë ato hakun siç duhet ose e kemi bërë ato adhurin thjesht në sifaqsi ose për një diktë tjetër ose duke pritur se të përfitojmë prej këtij adhurimi. Kjo nuk u quhet adhurim, por kjo quhet një vjel diçka ke humbur dhe ke ato dëshpërimin. Do njëkohësisht ndjeheshi dëshpërim dorësatin, inshallah me lenë Zot të kooperosh këtë çështje, që bësh një adhurin që tiet i rregull dhe me me duke, duke për të nduar shpërblimin adhurimit. Se pari më ndojë se adhurimet e, nuk janë veprime që kryhën vetëm se me gjymëtyrët e besimtarit, por ata bëhen edhe me zemër, lidhen edhe me qëllimin që ka besimtarit para se të kryhë këta adhurime. Kështu që në këtë kontekst më ndojë se adhurimet nuk janë vetëm veprime mekanike që kryhën rutin, por ata janë e, veprime që duhet të ket aty edhe një lloj gjallëria ose duhet përfshihet totalisht edhe zemra e besimtarit dhe kjo do të ndikoj pastaj edhe në koncentrimin e tij në adhurimin që ai bën. Nëse besimtari kryen një adhurim dhe ai është totalisht i përqendruar, ai e shijon këtë adhurim, do të thotë që nuk pret mezi ta kryejë këtë adhurim edhe pastaj, do si të thon ta hiqë qafe këtë adhurim por ajo shijon e ndjen këtësin dhe nuk dëshironte që ky adhurim të mbaronte kurse nëse ky adhurim ky lloj adhurimi do t'i jepte mundësia që ta bënte edhe një herë tjetër këtësia do të ishte akoma më e madhe nuk do ndjente të, të plagëstin ose dembelizmin që rëndon mundet të haset nëse nuk është kjo gjallëri e vërtet çë do ta shoqëroj adhurimin e besimtarit. Pra, në mënyrë të përmbledhur them që ë nëse ka përfshirje të zemënosne këta adhurime, këndësia është shumë e madhe dhe nuk ndiet plotëgështi. A besoj se humbasim shumë. Por arsyeja se nëse ne nuk e shijojmë atë që po bëjmë, atëherë kjo është një shenjë që ne tregohemi të, të plotëgsh, na ka një lloj portacie ë ndryllë dembelizmi dhe kjo është shumë e rrezikshme. Për arsye se un më aq njohurisa kam di që edhe hipokritët krijojnë disa rrite fetare. Edhe ata angazhohen, shkojnë dhe falem, mirpo si thot Allahu subhanahu teala për ta, e kur ngriten për tu falur ata çojnë për tac. Kështu që për shkak se ne nuk po gjem dot atë ëmbëlsinë uh, apo shijen e këtyre adhurimeve që kryejm kjo do të kompensohet me diçka që as, absolutisht nuk është e mirë. Dhe çfarë është kjo? Do të jetë përtaçia. Dhe është shenja hipokritëve. Nëse nuk e shijon adhurimin sh, shumë shpejt mundet Zoti na ruaj, po mundet edhe të hiqësh dorë nga ky adhurim. Prandaj besoj se ne duhet të gjem ato ilaçe dhe ato në të mënyra metoda që na bëjë që ne të përqendrohemi jo vetëm në kryerjen e këtyra adhurimeve, të cilat ne padyshim që e pranojmë se e kemi detyr nga Zoti i botrave, por përveç kësaj këtyra adhurimeve duhet t'i japim atë kuptimin dhe vlerën që e meritojnë. Dhe një ndër ato mënyra që e bëjnë këtë adhurim të vlefshëm është edhe knejësia që ne duhet të ndiejmë në momentin që kryejmë një adhurim të caktuar. Të nderuar miq, kemi kthyer përsëri në studion në pjesën e dytë dhe vazhdojmë të jemi me përjetimin e adhurimeve si koncept në ndërtimin e edukatës islame. Hoxh, pse është mjaftueshme po në një herë ajo tamaja jon duke qenë të mangët, edhe kërkojmë me ufurnizuar pak më tepër hoxh. Do më ftonte si mirësi nga Zoti, çelësi kryesor i përjetuarit është të përjetojmë adhurimin. A mund të furnizosh me diçka tjetër përpara se të vimë ke shenjat? Këtë që përmen është këshësoria, mirë po, në që ose dëshërën robe të të ndihmojnë vetës edhe me dheqë, mund të ndihmojnë insha Allah me një një ose dhjë tjera, përse ka shumë. Pa. Por një ose dhjë që i shërben hyrjes për në përretim në adhorimeve. E dhjëta është njohi adhorimet. Shumë mm -hmm. nuk e njohën adhorimin. Mm -hmm. Për shambull, une, nga njerë i thëmë muslimanëve ose gjematit, më, më bisedi si për thëmë, betet po skamenun do njëherë Allah. Past do bi. A jo do bi shkencore nuk duan ato, nuk dë, medicinon. Jo ja, jo ja, jo. Past do bi, do bi. Çë nuk mund të arrijën pa namaz. Ka shumë i ka përmend pejgamberi zon me dhjetra. Selamun alaj. Apo a nuk ka thënë pejgamberi zon për shembull për namazin, se është sikur sai që e ka lumen për ardhëpis. Apo sa thosh Allahu Akbar. Ja futni rën lum dhe ka doli pastër nga makatet. Nuk mund ta bësh përse me namaz. A nuk do kurrë të bije më atë këtë? Është shumë më shumë të tjera. Ose mi përmand 3 dëm nëse nuk falesh. Ju e habdhetit. Do të thonë nuk mendojmë me atë pjesë fare. Çfarë të ofron kibadet? Çfarë nuk mund të arrish pa atë? Çfarë kurdzohet të arrijësh me këtë adhurim dhe nuk mund të arrijësh pa atë? Çka? Çka? Pa postin jetë. Syna moze, po edhe kjo është ajo ja, mm. gjithaqe. Gjitha i badet e ka specifikat e veta. Apo, njohi e këti, njohi e sekreteve të namazit. Shraim e Qaim e Rahimullah për men me dhjetër sekrete. Apo, duke vëlloha nga të të kbirit, Allahu akbar. Pëse thimi këtu Allahu akbar? Pëse këtu thimi shtimi Allah i min hamida? Për shambull. Pëse këtu, pëse, pëse, pëse këtu du... Ka sekrete të veta. I ka sekrete të veta. Pëse nuk le dhotë Kur'an në rëku? Po le dhotë Kur'an në këmpë pëse nuk bëhet duan rrëku për bëhet në seqde. Për shembul, këtë e sekrete që dalin me të noja për frasë për namazin. E ku është a gjërimin? Andaj, so më tëjpër i njohen pëtë djetarët, ledzo për tëjnë interesovë, mund të gjëshë, por so më tëjpër e njohen më dhurimin. Apo, si kur së të timin një njëri. Kur të ja dhënë vetë me emnin, e ke një farloj, po e ndësherë shumir me ta çfar punon mm, e tregon tani dorë sekretuaj shkëndokao shëshëu apo shëndokoshu me atë sa më tepër e njohim një tjetër atë më tepër i besojm atë më tepër edhe komunikojm drejt nji mi komand ku i më shoqeri por sa më tepër nuk njihemi jemi të rezervuar dhe kjo rezervim pak e bën ju jo, ju jo të relaksujë dhe mëseni pak andaj a e njeni namozin çfarë bësh me akim mek namozin apo akë çetësia akë poshem por mund të takojmë zonë kenja kjo është me rëndësi po edhe e treta të them doja pas aukshë lut Allahu xhelalu ala e pse po, mm -hmm. musliman për dishet kur e ke lut Allahu xhelalu ala o Zot më mundos ta pritet kësine namazit kur e ke lut ama sinqerisht kur i thua o Zot më mundos që kë namas ti shkaktar ta largoj këtë vesë të keqe këtë, këtë mëkat që e kam lut Allahu xhelalu ala qse thën pa Allahu nuk bën hajtë sill a dëm të shtrosh lutë përsëri nëse sepse kjo pika e parë, më them, po, mirësi nga Allahu Xhaleshano, një fëkë të mirësi që ka dhënë dhe lutet të tashosh këtë mirësi që po, po. ka dhënë Zoti. Po. Allahu ndër thotë. Shenjatot, shenjat e përjetimit të adhurimit. Se mundet vërtet që me hulumtimet e mia, meditimin tim ose me pyetën e një hoxhe, mund të ndicaj shënjë, por a jam i saktë se shenjat e përjetimit apo jo? Cilat janë shenjat e vërteta, saktat? Të shumtan, ka të brendshme dhe ka të jashtme. Shaja hmm. brendshme e adhurimit është se e don këtë dorë. Dashuria e cila nuk të mrzit kur ti kur ke një mik apo ndonjëherë çher a shikon orën, apo boshom gjysuar e porim. Iku shpejt ka. Iku shpejt ku vdes. A, a themi me të njëjtën me me, me adhurimin? A do asik, a ne shajë për ti më të, më ka bëjuar një shemb kur ka thënë dijetar, thotë ne kur dorim treg, apo dhe dojmë të blejm djallë. Dhe shumë <gjum> të dhjimë dhjallë. Qfar bëjmë? E kërkojmë një copë të vogëlë, në pëllqenë, i thime me jabë të të kile, po ndalë një copë vogël, Ti... i si të vogëlë, i së të të të tjadë. Apo? <gjum> Andaj në për shambullë e, ke, e keme shu një pjesë të ramazët, anë i ka siel edhe të të tjera. Kjo vlejme, nuk përna siel kështë të? Ose, ose të këqesht e, e agjerimit për shambullë? Kime gjurë një mujë Ramaz këni mu Ramadan, ana ka silë edhe në të tjera apo kemi ndërpre? Po thuajse, po thuajse kjo është një shenjë që i themi zonave, kaq shumë domoson obligim më më. Mjaftoj, mjë un gopa. Apo andaj shaja për tëmit është dashuria ndaj adorimit. Dashuria e cila të bën të shoqëroshme të të ndijesh të ndijesh komot me të kësaj brash, dashuria e adorimit. Mëzi për ç't të vije ku ata bësh, një malëngjim e prët. Kjo është e këpërtueshme, çun se ke prjetu. Në kimo allë njën përte. Gjërëshej është, e, e përetimet të adhurimit është një lojt qëtësije që e përshkën ruben. Apo? Përshamut pegamberi, sa sa më të të të Aisha r.a. i dhe hazi behu emrun fezi a'ila ila, ila s-sala. Kur e preokupon të ndyqë, e ngarkon të ndyqë, e shqetson të ndyqë, ma djëndojshë sa edhe e frikson të ndyqë, shpejtan po, të namazë. Ma uqetsu pushoj problemet, pushoj të larjet, pushoj brengat. Kjo është ajo pritimi. Sa so më tepër ne pushojmë në mozë, po sa më në mozë sa so shumë tira ka dhikë, përmendje Allahut të Allah, sa më tepër ne pushojmë është ai se i duket për tu. Në aspektin e jashtëm ndikimi i këtij durimi. Nëse falem apo ndikimi i tij shihet lart, ndikimi i tij shihet në sy, shihet në vesh, në dorë, shihet në shoqërinë që rrin me to. Apo, gazetë këna mas tash edhe ose kë atolem do të përcaktojnë dhe fjalonë të çflet. Pretimi këtë durimi do të përcakton edhe edhe edhe brenga qjetitikisht. Do të përcakton edhe edhe shoqërinë me këdo rish. Kjo këtu është shënia të pretimit të durimit. Mirat, në fund të fundit, nëse un si përjetoj, ose nëse nuk arri do të, çfarë rrezikoj nëse nuk pritoj durimin tim? Ose mos pretimi durimin vështirë të rrezikoj të shomta. Një pyetje ndërprerën mos vazhdimin e durimit. Po normal. Normal se bëhet bardh, bëhet bardh. Normal, njëri, edhe makina ma e mirë më bët tjetë që se e konë qafë, nuk e banë, më e hudhë, apo. Përndaj, kur bëtë barë, dhurimi, bëtë në garkesë, bëtë sa por të kryerë, nuk përjetuot, në darpejt, njëri, elen nikur, elen. Përndaj, i ka në thërë Hasen al-Basillu, Rahimullah, ka u munsaru, fën këta u, apo. Një popëdhë este, por u këpëtë, tha, Hanë në basë riu, leu vasalu më nënkëtau, të këshin arrit nuk këshin këpotë, të këshin arrit me e shju në bëlsirin së shqinal më kur, apo, këta kanec, po kur është më, kur është më, gjithë më ka qenet, e kur të t'arri me kur më, janë shgënyi, si duke këtë kjo rrugë është e pa fëndë, jasë më rapës. Andë njëri u kur të shjanë, nuk ndollet me, nuk ndollet me se kërkuarit, apo, edhepse ka faza që nuk kendin, po pritimi hershëm një herë e ndihmon se më parë. Për shkak të pritimit të rrezikon të shpërfaqë. Po. Dhe dyta e dyta rrezikon mos realizimin e qëllimit. Ju mund të falet. Allah xhela mm. u thot in salate tandha anil fahsha wal munkar. Dhe mod të ndalon nga punët e pamoralshme dhe mëkatet. Dhe punë të dyta. Nëse namaz, nëse namaz i prjetuar, i kryesi duhet apo andajse nuk prjetot namazin, të namazit, nuk e ndihmën bësh namazin, atëra mund të vazhdojmë me punë kësimore mëkate, mund mund të normalizohet, mund të bëhet në mënyrë mekanike apo në, në rutinë dhe si tillë të mos realizojnë përmesë. Ëndërse nuk realizojnë përmesë, atëra ndodhen në kuptim të madh nga kryelëvet e durimit. Atë shkëputja që shumë rrezikshme, sepse shkuta do të çojmë thën në largimin në këtë rrugë në cilën ti nisur Bërën. dhe njëkohësisht thën mos arritë qëllimin tënd që është rruga drejt, kryesi i të tënd. Objektivat cilimet e durimeve nuk realizohen Nuk kralizohet, që ka duhet, për shambull, namazin, pa lërgimi nga mëkatë dhe punë dhe pa moralshme? Kuptimit jë është kjo, pa ates, unë e kuptaj që duhet pa ku e dikush më lërgu, ju me njëre, i duhet ku, por në që se nuk është fare në këtë dretimi, që absolutisht, atërë i themi, vëlloh, rëshikojnë namazin, nga se namazin duhet me lërgu për kësaj, agjerimi në, ka vonë përgjave kurse nuk larguohet nga fjalët e dyta nga puna tek xhia, nuk kanë vëllalloh për praktikë ushqime dhe pijen. A do nuk është agjërimi? Praktisja, po, ande mospretimi i adhyrimeve ishte ato në mënyrë mekanike. Praktisja ushqimeve dhe pijes lëvizje mekanike namas pa shpirt, pa gjallëri, pa qëllim saktuar. Kjo është rrezik i madh apo që rrezikon humbin e shpërblimit dhe humbin e pranimit nga Allahu subhane ve dhe azza. Edhe mund të qellojë që të vazhdohet, por që Ka... Si si si po, ja, mas An... mund të vazhdojmë. Sipasoj personit shoqëror, sipasoj turpit, sipasoj është normalzu jeta e shtortaj, nuk është normal. Ka njerëz që agjiron, se para të paraun çu shumë e prish. Është msku këtu me tu. E po kur bie këra po e agjironi më të apo më vëmë mirë. Jo çfarë është tu në ndoraj çfarë të kam. Masazhimin vazhdom për si s'është që ajo ka çuar që bën s'është në një ambient tjetër, është shumë shpejt mund të lëgoj. Normal, normal, normal. Në sallon rri hoc. Allah e shpërbeton. Allah të ndëroft. Ne ti Allah truit. Ne erdi fundi do të themi përsëri në një koncept tjetër, do të themi do të mbyllim atë ciklimin e konfirmimit me të cilët ndërtohet, do të nisim pastaj me të cilët prish ose e kuptuar gabim. Allah s'plefthat. Edhe ti Allah. Të nderuar miq, ne doja të mbyllemim fjalën e Hoxhës. Nëse adhurojmë me shërirëndishmë dhe shi shtreng për ty, Hoxha tha, a kemi kemi ka durimin? A kemi nik namazin? Nëse kemi nik diësje në shënjtë mirë. Dhe nëse nuk e ke përpishu, këthehu, për të apërjetuar duke bërë mik të adhurim. Allahuna mundsof të gjithë, të i prejtoj ma adhurim e tona, se kështë një nga bazët kërësore, këndërtoj të dukata jon edukimi islam. Qofsh në gudesin e kryusit, të akojmë misionin e radhës. Selamu alikum, o rahmetullahi, o barakatuh.